Hoxean boi hain, gaixo? Gaixo, egun ba, Euskal Eko Basatxerri Ekoizlea, alegia, ba, ezta? Bai, hori da. Eh? E, Biotaren ez da bete, zuen produktua pixkete jakinan ezteko edo, lehen aldia da, e, Bioterrara produktu honekin zazostela. Bai, e, bueno, ni feritan askotan ez nahi zibiltzen, baino bai... Horten e, tokatu zait, e, ni esaltzia, baina ez dakit usteet aurreneko da urtia dela bioterran bertan. Beste feletan, e, ja produktua haukeratu, ozera, aurkestu inda dira adibidez, Parizean, egon ginen, jonden urtien erakusten baina ustez bioterran aurten urte, aur, aurren dela. Zer da eko basatxerria? Eko basatxerria, bueno, e, nasketa bada. Basatxerri elkarte bat, e, txerri ekoizleen elkarte bat, eta hoietatik bi, e, ekologikoan e, e, instalatuta gude, eta Horregatik. Eta zein ba, irizpidez egitzen buztuen, e, azken batean, etxerri ba, ba, bat e, modu ekologikoan edo ekoizteko? Zer ez berrintasun dago bat eta beste nartean? Bueno, azteko, e, arautegiak markatzen duna eta e, zikloiztea, e, ale, ja, e, txerrametatik, e, giz, e, sa, animaliak gizendu arte, eta e, gero e, mendian aztea, e, Azke, azke, justu itxi bat hola basuan. Eh, pentsu ekologikorekin, hoski, ez dela kanpoan daunarekin, ez da guztiz asko. <coughs> Eta bai, bueno, instalazio iztela, aldetik, e, oso simplia da, baina bueno, e, e, neurri batzuk e, zein du dituzu Eta ez da komplikazio hondirik, ez. Bai, mm sema -hmm. sema charrillo, zosot, zo, sola zo, zo, kasuan. Bueno, Niko, e, justu, e, oain arte proba batzuk ditugu eta, bueno, m, oain ja produktion hasi gea poliki-poliki, momentuz, e, lau txerrama dazkau, oain beste lau sartuk ditugu, ozera, momentuz, sortzi txerramak geldituko naiz, eta haien e, txerrikumiak e, gizendu eta elaboratu eta saldu. Ekoizpe orduan urbanaz? Bai, eh, e, bai, gero... arabera ezin da ezinda da. gero produktori merkaturatzeko, ez dakit, beste bide batzu bilatzen bitu zuen edo ezohikoak edo egia esan be, e, ekologikoa oso oso merkatu txikillada ba, eta gehien bat ba guk bilatzen dugu hemen da ba e, dendak eta holako elkarteak, eta holako errakundekin pues, eh, erremana sortzia eh? Zer, ez dakar guk eh, ola, astero eh, eskaintza handi ondibatiteko aukera eta ikutsu bai, bera bera bari e, Euskal Mendi eta nazitako txerri ekologikoak ah. eta postu berean ere eh, arraultak Bai... Azpikitura aprobetsatzeko, eh? zera, eh, baseretar desberdinak bildugea, eta nahi tokatzizait gaur emene gotia, eta beste egun bat deneturrikoa eh, arrautu eta hola. Bai, gorringo, hori eh, da, hori da, hori da. Horrokin geratzen gara momentuz, mi esker. Bai, sorgatik.